Kristu ježíši nezáleží na tom, jeli někdo obřezán či ne. Rozhodující je víra. Tato věta se nachází téměř u konce Pavlova lista, listu v galackým, který jsme, který jsme slyšeli před chvíli jako Čtení. Je to souhrn toho, co on chce sdělit tímto sborům v galácii, na čemu nejvíc záleží. Víra, ne skutky. je to, na čem můžeme spolehat, a máme spolehat abychom nestratili to, co nám Kristus dává. Vydobil nám svobodu a proto máme stát. Stujte pevně. Jak reformátoři řekli, tento článek je článek, se kterým církev stojí nebo padá. A to nejenom církev jako organizace, jako společenství, ale každý její členů stojí nebo padá vzhledem k této víře nebo k tomuto učení. Loni při pětistému výroči jsme Hodně vzpomínali na, a vyprávěli o Lutherovi. Kdo sledoval to trošku i v Německu, mohl zjistit, že nejrůznější teorie se objevily o tom, jak Luther tento toto poznání, to, to, tuto poznátku, pozná, ten, to, tyto poznatky objevil, jak studoval písmo svaté ve svém že a Věří, při, při v věří objevil toto, že člověk žije ne ze skutku, ale z víry. Ovšem, milí bratři, milí sestry, tady nejde o nějaký zážitek. Luther, který pozdější generace považovali za průlom reformačný, zde jde o něco, co... Se promutá ke každému z nás, do našeho života, a i nás postaví před otázku, na čem vlastně spoleháme. Tak i když nesedíme ve věží, otázka se to týká. Možná už ne to, o čem píše apostol Pavel ta obřízka. Ta obřízka, o které píše, není ani pro nás téma, ale může být symbolem. Obřízka je přeci jenom začátek člověka, který patří k božímu lidu a bude podroben božímu zákonu. Osmého dne svého života podstoupí obřízkou a pak už bude patřit hospodinu. Ovšem, Pavel zdůraznuje, možná ty Galat, Galatiany si to neuvědomili, že tímto vstupem nastoupím na jistou kolej, na určitou cestu a bude platit pro mě nejenom to přikázání, že osmiho dne svého života mám být přičlenen k božímu lidu, ale že budu podroben celému Zákonu. Celé toře. A to bude rozhodující, už pro můj život. Nejde, milí bratři, milí sestri, o obřízku, <coughs> ale jde o to, nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jeho. Tu svobodu nám vydobil Kristus Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jiho. Do Galácie se dostali židokřesťany, kteří ukázali těm nov, nov, novověrcům, co vlastně věděli o božím zákonu, o božím lidu a Izraeli, a jako samozřejmě tam jim prezentovali ten správný způsob života podle A Asi tam nezaváděli obřízku, ale zaváděli právě toto vědomě, že kdo chce patřit k bohu, božímu lidu, nemůže spolehat jenom na víru, ale musí i podle toho žít. Musí se to nějak projevit prakticky. Jinak ta víra není víra. Víra musí něco způsobit, něco iniciovat. Tak víra je začátek. A v tomto, milí bratři, milí sestry, vidí apostol Pavel ztrátu vš všeho. <kým> Jiné evangelium, ne to, co on kázal, ale jiná bludná, bludné evangelium. Milí bratři, milé sestry, možná nám je to hodně daleko, ta diskuze o obřízce nějaký. A možná i ten Lutherův příběh už to našeho. Na naše doby se moc nehodí, když on tam sedí v té věži, má nějaký vztah k Bohu, jistě má i nějaké subjektivní zážitky. A když to čteme a vyprávíme, tak nám vlastně o nic nejde. My jako evangelici jsme stejně svobodní a my jako evangelici jsme přesvědčení, že Bůh tě miluje, odpouště ti, bud klidný, nemusíš být, žít ve strachu. To je evangelické přesvědčení. Ale milí bratři, milí sestry, jako dospělí křesťané, bychom měli jí to krok dál asi uvědomit, proč to tak je? Musíme číst Luthera pro dospělý. A Luther věděl, že to není jenom jeho osobní problém, jeho cítění, jeho subjektivní zážitek, ale tady se zroutí most, na který lidi. Dostanu se k Bohu nebo ne. A to je objektivní záležitost. To není moje nebo tvoje pocitění. Je to otázka, na co v tomto světě mohu spolehat. Některé lidi to třeba netrápí. Tak by bylo zbytečně tímhle otravovat. Děti, který toto ještě na obzoru nemáme, ale my bychom si měli to uvědomovat, že mimo Krista jsme ztraceni. A to se týká každého z nás. My žijeme jinak, pro nás je svoboda něco, co je samozřejmě, nebo když není samozřejmě, tak si to svobodu prostě vezmeme. Dovolujeme si to. Říkáme. Není dneska řeč o tom, že tu svobodu nám vydobil Kristus. A to druhé je, že když se nám nezdá schudna jedna cesta, tak si zkusíme druhou. A rádi se pojistíme, abychom nemuseli spolehat jenom na jednoho, na Krista. Ale, milí bratři, milí sestry, právě v tomto pojištěním, že víru musí něco doplňovat, určité povědomí určité skutky, určitá snaha právě v tomhle, v těchto berlech, kterými obklopujeme svou víru, můžeme jít do katastrofy. Právě zde se může ztrátit ta cesta k Bohu, právě zde se může most mezi Bohem a člověkem zroutit. nechtěli v Galácie zavést obřízku, ale chtěli doplnit víru. A to chceme přece také. A to se projevuje ve zborovém životě v naší církvi, že přece jenom nemůžeme zůstat u toho prvního kroku víry. Ale milí bratři, milé sestry, Právě reformátoři přišli na to, že zde nejde o doplnění, nejde o pojištění, jde o, o buď nebo. Navzájem se víra a skutky se vylučují jako cesta k spásení. Ty berly se nám stanou pasti. Kdybychom na Krista nesázeli, kdybychom Krista neměli, na co byste se odvolali? Nestál bych před Bohem, který mě kladl otázku, kolik se mě vlastně vážíš a co nasazuješ v životě? A myslíš, že to stačí? Co jsi ze světa udělal, který jsem stvořil? A koho máš vlastně nejraději? Ty chceš jenom to dobré, ale co, když na tebe někdo, někdo utočí a když cítíš nějakou křivdu, jak reaguješ? A když tvrdíš, že ti druzi jsou na tom mnohem hůř než ty, kdo to působil vlastně? Vy jste přece spolu v církvi. Nepůsobil si to ty, když si někoho zklamal nebo promárnil důvěru bratra nebo sestry? A proč jsou všichni tak Trpčí, trp, trpčí, lidé, kteří už nic dobrého neočekávají. Proč vlastně? A když tak se postavíme před Boha, tak nám dojde, že asi musíme na sobě pracovat. A milí bratři, milí sestry, to nejhorší není to, že jsme nedokonali, že jsme hoříšnici, Ale to nejhorší je to, že právě na sobě chceme pracovat, že máme úmysl jenom nejlepší, abychom si zasloužili své postavení před Bohem. Musíme se bránit proti zárobě a to je ten náš zákon, ta naše obřízká, to se stává životným zákonem našem. Že chceme svoje postavení trochu doplňovat, trochu vylepšovat. A tím Pavel říká, přijdeme o vše. Přijdeme o milujícího Boha. Člověk, který hledí do sebe, už ho nemůže vidět. Takový člověk není svobodný, ale je vězen. Potřebuje osvobodit. Milí bratři, milí sestry, není to náhodou, že reformatoři zahrnovali učení určitými hesly a Mají spolu, že vždycky začínají s tím přidavným jménem Solus. Solus jedině, nebo pouha, pouhy. Solo Christus je nejdůležitější heslo reformace. reformace. Jenom jedině Kristem dojdeme spasení. Pak sola fide, jedinou, jedině vírou, pouhou vírou. Sola gratia, pouhou milosti. A sola skriptura jako základ našeho poznání pouhou, pouhým písmen. To jsou ti čtyři reformační hesla, nebo latinsky se říká particula exkluziva. A nedá se popírat, že oni se vymezují proti něčemu. Oni jsou negativně, protože toto bylo za doby reformace potřeba se vymezit um, negativně proti něčemu. Proti, to nám Pavel říká, doplněný vírou, víry skutkama. Proti doplněný Krista zákonem. A proti doplněný Boží milosti vlastným, zás, vlastnými zásluhami, vlastní spravedlnosti. Toto reformatoři ustanovili, toto zapsali do svých manifestů, do svých vyznání a toto je pro nás dědictví reformace. Ale ne, sta, nestačí, aby to bylo v nějakých učebnicích. Potřebujeme si to přivlastnit a přivést do života, do našeho života. Tak solo Kristus, solos Kristus, on mě osvobozuje? Ne tak, že já si vezmu tu svobodu, ale já ji dostanu jako dár. A už nemusím mít starosti, jestli Bůh mě miluje, nebo ne. Já to vím. Snahy doplnit víru skutkami nás mohu chvíli klamat. Mohu nám předstírat, že jsme na tom dobře. Ale na konci to vede ke stále novému vylepšováním a snaženým a ztroskotáním, k nekonečně křečí. Jsem dost dobrý, stačím sobě, stačím Bohu. Takový člověk nesmí dělat chyby. A předtím nás, nás chce biblická zvěst, apostol Pavel a teologie reformace chránit. Tak evangelictví je mnohem víc, než ho říct k určitěm věcem ne. A už vůbec reformace nemá nic společného s tím, že katolici jsou jinak nebo zlí a my jsme ti dobři. Reformace nás varuje před tím, abychom stavili na dva sloupy na víry a skutky. Nikdo asi v církvi nebude říct, že to jde bez víry. Každý uznává prakticky i teoreticky, že víra je základem církvy. Ale skoro každý také stále znovu praktikuje Doplněný víry vlastními skutkami. Říkáme si, působí Kristus ve mně, tak to bude vidět. působí Kristus ve mně, tak musí tady už být nákaz spravedlnost. Podívejme se, jak opatrně je Pavol v tom říká, že čekám spravedlnost. Dnes jsem pouhým hříšníkem ale čekám na spravedlnost skrze Krista. Ten mě opravdu bez podmínky přijímá a mám je rád. Milí bratři, milí sestry, taková reformáci v nás, v každém z nás, Může být náročná a jistě nekončí. Bude to každý den znovu. A když říkáme, dneska je den reformace, tak bychom měli asi říct, že každý den je den reformace, den obnovy. Ovšem, výhoda je, že už nebudeme tolik mluvit o Krásné milosti, o nutnosti církve církev modernizovat. Už nebudeme mluvit tolik o logu církve, o nových orientacích a důrazech. Budeme mluvit víc o Kristovi. Zde je všecko viděné na kříži. A to, milí bratři, milí sestry, je ten průlom, který nebyl jednorázový. Luther a jeho kamarádi ten zážitek v věži potom vyhlásili, že se to konalo někdy a že to bylo krásný a důležitý, ale církevní historici se nikdy, tím se nikdy nepodařilo říct, kdy vlastně začal Luther učit něco odlišného, něco nového. V té době to zkrátka nebyl žádný průlom. A ten průlom byl ovšem na kříži Kristově. A tím, že Luther se orientoval na Kristov kříž, došel k té svobodě a došel k víře. Došel k tomu, že se dá spolehat na Boha, který nás miluje nepodmínečně. Každý nový den je den reformace.